Enigmele Terei, volumul 1, de Horia Matei, ediția a doua revizuită, editura Seculum și editura Vestala, București, 1995. Citește Sofica Scarlat.